מזמור נ"ח. למנצח, אל תשחט, לדוד מכתם. האמנם אלם <הם> צדק תדברון? מישרים תשפטו, בני אדם? אף בלב עולות תפעלון בארץ, חמס ידיכם תפלסון. זורו רשעים מרחם, תרומי מבטן דוברי חזב. חמת למו כדמות חמת נחש. כמו פטן חרש, יעטם אוזנו, אשר לא ישמע לכל מלחשים, חובר חברים מחוקם. אלוהים, הרס שינמו בפימו, מלטאות כפירים נטוץ אדוני. אם העשו כמו מים, יתהלכו למו, ידרוך חיציו, כמו יתמוללו. כמו שבלול תמס יהלוך, נפל אשת, בלחזו שמש. בטרם יבינו סירותיכם עתד, כמו חי, כמו חרון, יסערנו. ישמח צדיק, כי חזן הקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע, ויומר אדם, אך פרי לצדיק, אך יש אלוהים שופטים בארץ.